Välkommen! Welcome. Welcome. Välkommen! You got mail! <laughs> Till skänkast! Ja, du bara kör sådär, du bara tar friheter. Jag tar mig friheter. Har du aldrig gjort någon, vill du göra det? Vill du göra idag? Kära, liksom. alltså Det är du som ska på sin tur. Till självkast. Vad En loving memory. Till Ah, det var inte bra. Jag fortsätter. Ja, du fortsätter det du var. Jag fortsätter det var. Så välkommen till självkast. Idag är vi bara tre personer. Det är hett. Ja, det stämmer. Don't hate on the beard, man. Ja, okej. Vi är tre personer idag. Vilka är vi? Vi är Oscar. Jens. Erik. Ja. Det gick med det, det var ju inte så svårt. Eller? Ja, det, gick, det gick okej, det är okej det var. Um, mm. ja. Ja, ja, ja, fan. Ja, jag, jag tänkte att att vi skulle ha kört vidare på samma tema som förra veckan. Men det var roligt, tycker jag. Mm, det kan vi ja. göra det lite... Spontant. Nej, jag tycker vi svårt för... att vi gör det på riktigt. Så vi ska köra en Våld 2 på riktigt. Ah, för okay. det, var ju, det var ju bra. Kommer vi prata om judarna då? Kör, sure. <laughs> om du vill. Du kom aldrig in på det förra gången. Så att... Jag gjorde det det. Det har inte. Nej, det var ändå. Den var lång. Jag var ändå trött. Mm. Ja. Ja, men det var perfekt. Det enda var i slutet. Hör man lite idioter som pratade i bakgrunden. Vad säger de? Man hör inte. Det, det, det är inte, det inte bara. Fan vad jobbet. Ja. Men okej. Okay. Men det var bra. Jag gillar det. Alltså, jag var liksom till den så här. Uh... Jag tänker att vi ska nämna hur många Lyssnare och upptäckter vi har bara för att Jag tror att vi ska ge skenat att vi har väl tillräckligt fler än vad vi har Men jag var ändå nöjd med jag har väldigt många lyssnare Det var det. Var, det var helt ja, det var Speciellt det var någon där i mitten som hade äh, så här, äh, Ja men det, det är bra alltså Det droppade av lite Någon vecka Jag tror det var den som som fanns på iTunes äh, där droppade av en hel del Och sen även veckan efter Men ja Snart är vi tillbaka på Motherfucker, yeah, yeah. Uh -huh. Ja, Sweet Ja så. Uh, Ja och idag pratar vi lite om vilket tema vi ska ha. Ja, jag kommer fram till att det, det tjatar som fan. Och alla antar, folk som inte lyssnar i Donald koll. Det jag brukar höra när jag frågar folk när de vill vara med. Vanliga är det vanliga kommentarerna men jag har inte skägg. Alternativt, måste vi prata om skägg då? Tågare, jag har trott att men när vi ändå så fått eller 15 avsnitt in i det här tror du verkligen? Alltså jag trodde att vi skulle kunna om vi bara pratar om det med skäggvård som någon annan trodde vi gjorde. Tror du, tror du verkligen vi kan följa ut en, en, timme i, en, en, en timme i veckan? En mer än timme i veckan. Vadå? Var någon som trodde att vi pratade? Så hur man kvarterar. Att den här podcasten handlar om feg ord. Yes. Motherfucker. Trodde man verkligen kanske? <laughs> en, en, och en, en, en och en halv timme i veckan bara, Så det finns inte så mycket äh, men, äh, se, se inte det, för jag tror att det är faktiskt ett sånt där ämne tror jag, Som det finns väldigt mycket mer information om Än vad man kan och vill känna till, tror jag Fast annars, det jag har att säga om det där Jag tror det är fan en konst Att, att ta hand om sitt fägg Ja, fair enough, men det går att berätta Det kommer inte förändras per vecka så mycket. Nej så att, menar, vi, kan, fine, vi skulle säga kunna fylla ut. <skratt> vi, vi kan göra så att vi, <kör>, pratar lite snabbt om. Tar du hand om ditt skägg? Det gör jag. Du gör det? Yes. Har du i det? E nej. Okej. Okay. Men uh, vi går det på vet hur vi gör. Vi vi vi Vill du börja? Ja. så Bör. jag är klar. <skratt> du gör ingenting. Jo, eller nej. Ibland om ni ser att det är några upp uppsticker. Alltså, jag, jag är lite som. Tätar du? Ja, det händer. Hur ofta händer det? Uh, ungef ja, ungefär lika ofta som allt annat okay. <laughs> Hur ofta händer det. <laughs> ja, det är i snitt en gång per dag mm. så det är så, Men jag tänkte jag, jag är lite som en diktator för ett skägg Om jag ser någon uppstickare mm. Från det, då ryker den okay. så, så det är väl egentligen det enda ja. Enda att Jag har om mitt skägg uh -huh. Men det är mest att det är där när det är där Och vi lever i symbios med varandra Okej, okay, I mean, är Så när vi klara med det Jens, hittar du? Nä, jag brukar det fixa i ordning det nästan varje dag. Men eh du, vad betyder fixa i ordning, alltså klippa speciellt med stasen. Eh, för att jag stör mig som fan på när den typ håller på och kittlar på överleppen läppen och de stasen där och säger de alltså just framförallt Du har lite du För det ska törrigt ut lite så, Ja, så. men nu har jag typ, de senaste veckorna har jag bara låt det gå. <laughs> ja. You go girl. Uh -huh. ja, men det jag det, alltså, det vi har nämnt det en gång. Jag tror jag jag upp en bild efter typ, andra någon podcast som pratade om din lilla fläck här som du har. Ja. Vita, uh. Jag har en uh, pigmentfläck på uh, Ja, det, det är det snyggt. Jag gillar det. Eller det är lite Det Pondus. Uh, ja, vissa säger att det ser ut som en uh, Spermafläck ja, de, uh, <laughs> de var av en De vill också sparmar sjukhet. <laughs> uh, um, men jag menar, för att ta sig en som Sean Connery, han ser, som han ser ut nu Han har, ja Ja, <laughs> hela tiden nej, nej men, för det är väldigt oh, fanns Sean Connery är stilig Tänker han fortfarande Väldigt många tycker han Är nu senare cooler ut nu var vad han gjorde Back in the Day men, no. Nej det är Back in the Day, alltså, back in the day... För det finns fler the day när Det kommer till Det finns liksom 1963 mm. Och så finns 1989 För det, det är han två olika, olika saker Alltså 1989 Han ser ungefär likadant ut nu så ja, Han ser det. precis likadant ut Så det är två day. Han har lite rinkade hud nu bara men... Ja det syns jag inte Men anyway <laughs> Men alltså, med, med hans frylla Eller hans här, skägg som han har Om, om det var liksom så här, det, det funkar väldigt bra när det är vitt Men om man hade haft liksom så här. Samma hårfärg han hade när han var ung så alltså du tror jag han Det ska vara lite mm. Grått är det väl? Grått ja. vad det är Jag vet inte Men han är ju det var, Han var ju påtänkt som Gandalf för ett tag det var, han, var, han var ju första hans val Att de snackade lite han, han sa, sa, sa. Det att var han, nog bra att det inte var han Alltså om det blev han Det hade funkat tror jag alltså man, För då hade det vart han man tänkte ja men det är andra han då mm. ja. Det hade ja. inte blivit samma, samma karaktär dock Nej han är, han ju varit från Skottland. Mm. <laughs> Han har påtänkt om Saruman, alltså. Nej, no, nej. No. Gandalf. Ja. Yeah. Mm. Well, well, Saruman, I don't think we should ally with Mordor. You shall not... Than... Sh And your mother is a whore. Så jag så här, när you <laughs> shall not... Den ballrogan tog en fråga, vad sa han egentligen? Han måste fan artikulera. Ja. Helvete. Okej, skjegg då. Jag tar... Just nu använder jag Head and Shoulders, alltså, den alltså, <laughs> ja, som right. jag, jag använder jättefarligt, alltså det jätte... Ja vi måste göra det här. All right, jag använder Head and Shoulders, den med balsam och schampo i Det funkar skit. Oj, ah. finns det? Yes. Är det den stora burken? Ja, alltså jag vet nu... Men... För i så fall hör den också. det de står på burken ifall det är båda? Ah. Det är inte alla som... Anyway. <laughs> Får jag känna lite... Det, det är ungefär samma konsistens jag, jag på, på tror jag Jag tror, då sjuk. har du nog samma då. All right. All right. Uh, så jag kör det. Vänta, uh, jag måste bara Oj Och det var hårdare Ja Nej, jag kör bara Skönt på Jag tar ett tag Kör det så kallad balsam det Sen gör jag bara balsam Det gjorde jag ett tag Det funkar Om man mm. tycker bra Balsam funkar det jättebra uh, När är den kjölder Så funkar det dock Det är inte bra jag Vänta, va? Jag fönar På riktigt? Ja mm. Men du har ju Enfärgat Fönar, fönar. Du vet du ja, fönar är kork, men... Uppenbarligen är inte Nej <laughs> Det är hårtorkt. Ah, right. du torkar det? Ja, det är en fönag. Okay. Uh, och sen uh, det blir det lite vax i mustaschen, klart. Får jag ta på mustaschen också? Nu är det inte så mycket vax för jag orkar inte. Jag känner ingen vax. Det brukar bara ta <laughs> de längst ut bara så det ser inte ser ut som... För det är aldrig snyggt, det sticker jag alltid ut på ett så här dumt sätt. Det är aldrig liksom såhär... Gör så. du det på mig? Nej. Men, jag har inte någon vax. Men jag och lite längre så vi säger. Men längst spelar ingen roll. Jo, det är... Längre... Det här är jättebra, för det är väldigt väldigt visuellt grej. Så, jag tänkte man kan gentlemanna sin moustache lite så att det blir segelskifte. Exakt, men det är inte det jag får. Det är ena stycken ut så här bara, typ så jag vaknar och ena stycken rakar upp såhär. Like det här är um, Det blir inte bra alltså. så pratar jag här också, det hjälper inte. Ja, men det är typ det jag gör. Sen kanske, eller ibland, uh, lite är bara för att det kan tappa lite så blir det lite ännu mjukare. Så det krävs ändå lite ja. tid, ja. tid och, och omtänksamhet. Lite som en hund. Ja, för det är samma sak där. Jag brukar, jag brukar tvätta och föna honom varje dag. Lite vax och inte sticka på. Men hur långt har vi gått kört nu? Bara hur, hur långt är vi nu? Åtta minuter. Exakt. Vi där har åtta minuter av en podcast. Om vi har in i 15 avsnitt snart. Vi skulle, inte kunna, vi skulle inte kunna fylla ut så här mycket om vi bara pratar om skäggvård, tror Nej, det skulle bli åtskilja nollor som vi skulle behöva gångera med. ja och nu har vi sagt det mesta som kan sägas. Alltså jag menar för dig alltså, i och med att teknologin inte riktigt har förändrats sedan jag började ha skägg, hur man sköter om skägg. Oj, really? Jag tror inte det. Det, det var nog ganska länge sedan som du började. Ja, det blir 13 uh, tre, år sedan. 13 år sedan. Pre-War on Terror alltså. <laughs> <Yep>. <laughs> du hade skägg under den senaste, alltså eran före den här. Japp. Yep. Wow. Jag har inte lika mycket som jag, alltså, jag det, förstår det, det ja. liksom säger sig självt. Men ja, det hade jag. Um, har du varit clean någon gång sen dess? <laughs> så att säga. Uh, <laughs> Men, jag har haft bara liksom så här... En har du varit renrakad? Uh, I stort sett. Jag menar, jag har, jag, i ganska lång tid hade jag bara en liten grepp på hakan. Så här, bara en, liten. en trumpet? Ja det kan man kalla det. Jag hade inte ens det här Jag vet inte det här Soulpatch Soulpatch det, det är ena nej, det, som ligger på underläppen Jag hade inte ens det Under jag mustaschen Jag typiskt typ. Jag lyssnar på hårdrock grejer kan vara lite skägg här bara På haken det där, nej. nej det betyder Jag lyssnar på Nickelback snarare typ. Okej okay, men just då, <laughs> På den tiden jag hade det Så var jag hårdrock ja. Nickelback var hårdrock Nej tänkt, nej äh, Utan man lyssnar på <laughs> Jo de fanns ju då Men höger <laughs> <men>, um, <laughs> Det uh, var liksom All right, Men okej okay. Nej men det var liksom att jag um, Det låter som du pratar om 1995 där. Jag pratar om 99 Um, jag alltid Matrix då. Vad är Matrix? Du, nej, jag tänkte att han kanske han i Matrix kanske hade sånt själv. men jag kom på att han gå en team. Mm. Men det är han det han han hade Fred Durst douchebaggen Det De hade jag testat också nu. i, i, i, i alls. Vilken Fred Durst? Det är där man har bara typ så man är Soulpatchbidden. Man har ingenting annat då. men man har ju det här så det, det blir så här. om man har en uh, vad, vad, vad ska man kalla det? Ja oh, en uh, Jättebra det här. Anyway, uh, man har ju raka på sidorna på hakan. Så det var liksom en så här... mm, Så det blir som en Batman-märke nästan. Hur då? Nej, Rebel märke snarare. Ja. Star wars -märke, liksom på hakan. Ingefär uh, så. vad skulle ju henne vara så här fucking jävla sträck så här var Det är väldigt särskilt. Ingen... Alltså extended soul -patch, liksom. I stort sett. Som fortsätter. Freddor sa det Fred Fredder, så en sån. Jag är inte förvånad. Ja. Den här killen är Den borde ha sett på det här skägget att han uppenbarligen var... But, how, how, han, alltså, han, han var skulle kny men inte också Så det var ganska förmodat han skulle vara han han, han han var ju med Han var Ronald Reagan for fuck sake. <laughs> han var ju med um, han var med Fugitive och den som kommer efteråt när är dålig uppföljare Fugitive jag gatt på svenska. Vad han med den? Han spelar mm. ja, just han var en, av, en av assistenterna till uh, ja, Tommy han, -Jones. Han, som har en sån uh, han var väl ganska Nej, vänta. Det var det, jag tänker på en annan film. Han var med där såklart. Han är även med i um, han spelar polischefen i Bad Boys ett och 2. Så skriker väldigt mycket och väldigt... Finns det någon polisskriär för någon film som är ganska relaxad och avslappnad? Ja, jag blir med. Jag tänkte se ba eh... Batman-filmer från 1990-någonting. Vadå, Gordon? Mm. Ja, men jag kom på att han är inte alls avslappnad där heller. Nej, det är jobbigt. Han dör till och med. Nej, inte för de filmerna. Vem är, vem är Porkins i de filmerna? Ja han, ja, han, ja. Alltså ja. han som spelar... Porkins Det är som liksom, uh, som dör i episode 4 av Star Wars. Han som sprängs. <laughs> alltså, Red Bread 6. Standing by. Ja. Den stand ja. uh, bara Han spelar en Slabby batman filmen också. Han är med i första bara. Han jag spelar en polis. Vad heter han? Jag minns inte vad heter. heter. inte han Gordon? Nej, för Gordon är ju... Eller är han Gord du bara... <laughs> Nej Gordon är ju han som är polischef då Ja jag vet Jag kommer uh, att ihåg vem ja, ja, Jag kommer att den här killen heter Jag ska kolla Prata ja. <laughs> uh, Lieutenant Eckhart heter han Just det Det är så uh, han, han heter Han uh. Han är död Är han död? Ja Du har en Ja, uh, Det kan jag kolla men, uh, så han, han, heter Willi, han heter William Jag ska inte Hootkins Det säger Hootkins mm. Aka Porkins mm. Mm han då? Um. Uh, han var med Flash Gordon. Um. <laughs> alltså han var med ganska jag tror han var med Indiana Jones också. Är mm. uh, det är att lås där dörr? Också. Ja men han, han var någon snubbe som uh, var lite så här i gråson, uh. moralisk gråson typ. Oh, studied astrophysics and Chinese linguistics while attending Princeton University in Princeton, New Jersey. <laughs> <laughs> det är vidgodt. <lite> cool. mm. <laughs> de de involverade vid väl en väldigt anmärkningsvärd sändning som är sån där så här så en skyddst över oss spöar på Batman. Ja, men inte det med liksom Dolph. Nej, inte annorlunda. Jag tror Dolph är astrofysiker. Nej, han han jag tror att han har någon sort civil ingenjörsexamen från KTH. Kolla in han då. Eh, att eh Nej. Nej, pancreatic cancer. Nej, oh. yeah. Det är, yeah, Jag är alltså de inte så att han är död de dog ju Han var med i the Lost Ark Han dog inte den, det är han som säger Top men <laughs> Top men? När de frågar, where is the ark uh, We are top <cloud> men looking to right now Och de här svår fråga, about who? Jag säger bara, top men Det var det han bytte sin karriär på Top men Det är lite som, vad är han heter uh, Vincent Gummer Pile ja v Vad är han heter? I e Full Metal Jacket. Vincenzo eller något sånt där. Vincent. Ja. Gummer Pile heter ju... Är det menar du bara Gummer Pile? Gummer Pile. I e Full Metal Jacket. Inte i den där serien utan Full Metal Jacket. Uh -huh. Stanley Kubrick. Okay. <coughs> han i alla fall. Det, det var en stört bra... Vilken serien menar du? Vilken det var, alltså, det, det var någon serie från 60 -tal, det är därifrån karaktären kommer mm. okay. Att det, det var någon sådär, militär serie där Gomer Pyle alltid gjorde fel mm. Och det var därför den här snubben i Full Metal Jacket fick heta Gomer Pyle ah, han gjorde fel okay. typ. Han kallas så bara? Så. <clears throat> ja, han heter Leonard någonting Leonard, eller? Gomer Pyle, Lawrence All right Vincent... Lawrence, Leonard Lawrence Vincent... Ja, tala där du, för jag... <laughs> oj, fucking hell, ber jag Vincent... Donafrio Okej, okay. jag tänkte säga något helt annat Vincent D'Onofrio, eh, det, det var hans första roll överhuvudtaget. Ja, han, är, ja, ja. Han, han var tiden eh, eh, Dörrvakt på Nattklubb mm. när eh, Matthew Modine som spelar huvudrollen i den där filmen, eh, han kände honom. Matthew Modine, bad du är bara med i senaste bär Och jag sa Vad gör han där? Han spelar, jag minns inte. Alltså, han, vänta han spelar han? en eh... eh, sidekick till Christopher Judge. Nej, eh, han är han är eh, han, han som är eh, polissnubben som äh, är lite duschig till slutet. De bestämmer sig för att nu jävlar tar jag äh, äh, äh, äh, äh, äh, spoilers, men, äh, det, men om, inte, om det finns någon som lyssnar inte sett den, men han är ju äh, han som är lite feg och vill inte riktigt vara med i den resistance mot Bane. Men sen bestämmer han i slutet att jo, jag ska visa med. Sen dör han men... ju. Han dör. Ja. Mm. Eh, var... Han, han var väldigt bra i den filmen. Han, han kände honom i alla fall. <klyck> och sen så eh, Vincent D'Onofrio kände... Ja. Matthew Modin när han var dörrvakt Och sen så gick han in på hans bar och så får en köra Men vad händer? Så här, ah, jag spelar in för film med Stanley Kubrick, du borde vara med mm. Och så fick han vara med <laughs> Typ. Det var, Det var lite enklare på den <laughs> <laughs> Det var den <the> short version. versionen <laughs> så. Uh, men han gjorde det väldigt bra ifrån sig i alla fall för det är en riktigt bra roll. Ja, ah, den en bra film också mm. det lag. Nej, det är en av mina favoritfilmer och Tina faktiskt. Ja, ah, okej, okay. okay. Jag Måste se om denna, mm. den. Ja. Full Metal Straight Jacket. Mm. Jag kommer spin off som med Matthew Modine rises. Jag har hört Han dör ju aldrig den vet man. Han dör Dark Knight Rises ju hör inte. Ja. jag tycker jag, var, jag tror att vår chef den, hem Denise den, den på Becke säger. <laughs> Lite fucked up Angående första Dark Knight rises affischen. Det står här: Det är inte The Dark Knight Rises Med tagline The legend ends Rises anti Någonting såhär <laughs> Yeah but Han kommer tillbaka Men nej Vilket anti-klimax Ja men det löste sig Whatever Anyway Skägg var det jag? Vi har lämnat det området nu Skägget Det är Vi kan försöka Folk har tjatat Folk antar det när vi pratar om Så de börjar lyssna nu Så det är kul att de får del av Vad de tror vi pratar om det här kan vara representativt för allt um, <coughs> Allt som sägs Jag har en ä, virvel på vänster sida Men inte på höger sida i Nej, ja, Det syns inte för att jag är så mycket Men den, det är typ lite... ja, så jag om man, man, man ses, det? Oh, right, ja, right. Det är också Jens jättebra podcast Visst <laughs> <att> ni så <där> att <laughs> vi, <här> <här> vi tittar och tar på Jens ja, uh, Jens har en virvel i skägget Och en na. fläck i skägget Jag hade att den ena sidan Eller blekt den andra sidan Så du har två det kommer jag att se ut som något såhär, djur Typ en... Vad heter det? Raccoon <laughs> de, de, de Var, var det inte coola. det jävla balt Alltså Och färja skägget i fler olika färger Jag funderar på det Det var min såhär, plan Ja du skulle köra en Dimebag va? Ungefär För de som inte fattar Dimebag Daryl var gitarrist i Pantera Och han hade Och de som inte Sigur, vet var, Pantera var ett band för, Ja då? men <laughs> om de inte vet det så Ja Ta reda på det i så fall Vänta, vänta du, du, såhär, du, ant du antar att de borde veta det. Varsföra verkligen 9-11 var så gick vi i detalj på liksom typ vad flygplan var Innan vi kom in på själva. <laughs> <laughs> <laughs> ja, men jag, jag tänkte att pa pantera borden och de flesta vet vad det är för Ja, det stämmer ju. Men jag tycker det men samma sak jag tycker även att uh, jag pratade med någon för några veckor sedan som säger, jag nämnde Pearl Jam och bara sa, "Va, vilka det?" Oj. Vad vad fan? Inte oj, aj. <laughs> så då what the fuck. vad är grejen? Huh. Nirvana, nej men Nirvana vet vad det är Nej kanske inte Det, är som, alltså, det, är lite, alltså, det är kanske därför jag valde helt fel koncept för min klubb för Jag menar det 2013 när vi satt på Grunge Games Bansfolk inte ens minns att de... Det var 19 år sedan, okej okay. Ja, ja faktiskt, ja. Jesus Christ, det var det Det var fan det, jävlar ja. eh, I alla fall, Darren McDarrell Som jag gitarrist där, han hade en liten idé Om att han skulle ha rött skägg Som gå men det blev inte riktigt rött Det blev typ rosa snarare Ja, Han ja, är det ingenting han är död. Så, ja. ja. ja! En grej jag och prata om en hel del... Oskar? Oscar, sa mm. ah. jag. menar Oscar menar dig då, inte. ja. Yeah. jag förstår. Ja, jag och prata pratade en hel del om det här med att hur, hur det där Hur skägget... Eller skägg eller bis på skägg kan påverka hur det går för en när man är på krogen och pratar med tjejer. Nej. Oh, mm. mm. oh yes. Oh mm. yes. Och jag, jag tror, i alla fall just nu, jag men jag, jag, jag är lite äldre. Som det påverkas ibland. Av <laughs> flera olika källor. Ja. Min far som är typ, till äldre än mig brukar också påverka dig. <laughs> far uh, var gammal du. Jag i aldrig heller det <laughs> var. Du är uh, nästan äldre än vad jag sa. God varning, säger han. Ja. <laughs> <laughs> <laughs> Nej, men. Um, för, du, jag minst, om jag minns storyn rätt så var det så att du var på kvarnen, Mandjö. Jag har glömt bort den här. Ska, jag, du kan veta. Det, det var en men, gång när man åker. En avskär Som var på Kvarnen Det var någon kväll du var där Och du hade, du hade skägg då Du hade kvar ditt skägg Och det var flera tjejer som När du såg i kärl och där Som bara såhåh Vilket skägg Får jag typ på det Ungefär så Var det här verkligen på Kvarnen? Är du säker på det? Uh, det är inte relevant egentligen <laughs> Men det kan ju ha okay. hänt flera gånger då, Det, det hände då då faktiskt ja. Så okej okay, så Det hände så var flera som var lade. Det blir väl nummer någon till och Åh oh, ja Men det är så skitsamligt Det gick ja, det sen För det, det är inte jag, relevant jag, Ja jo nu kommer jag ihåg uh, Det är relevant Så uh, så hände. Sen, sen råkar du av det, det. Uh, Om någon Helt Du var mm. du, du var Då ville folk inte prata med mig med Nej exakt mm. <laughs> så, så Ja det är liksom Ja för, för att ta lite överdrift Men uh, Men det ligger absolut något i det där <clears throat> Den där bibliska historien om Samson Simson heter han på svenska Vad <laughs> han? <Björn. laughs> ja Varför det <laughs> Jag vet inte, alltså, jag, Samt, han så. kanske heter så jag, alltså, det brukar vara så här Att den Svenskarna svenska brukar ligga närmare Originalnamnet Det är sant Så jag antar att han, han heter förmodligen Simson Ja eh, Men det whatever, är det, det är det. den snubben, snubben med håret <hör> Historien går ju så att All, hans, all liksom styrka som han hade satt i håret När de klippte av det så kunde han inte göra någonting Den stämmer Ja, alltså det, det är lite... Så är det ju lite grann, jag menar, jag har ju, um... det roliga är ju det här, för min del, att uh, jag har ju, um... jag har skägg av och till i olika former i 13 år. Mm. Jag tror bara jag lyckats, liksom, sett... Nej, alltså, no... jag haft no någonting någorlunda med en tjej som faktiskt gillade skägg. Alla andra, men jag tror Åsa är ganska Whatever. Huh. Jag tror hon skulle inte vara allt för mycket om jag tog bort det. Ta inte bort den Nej det kommer jag inte göra Nej bra står med För då kommer du inte få vara kvar på den här podcasten Jag som dröpte den och drog inte i den Nej men det skulle jag inte göra Men jag tror inte så att hon stör sig på det De skulle se att bry bort jättemycket Det är inte den Ska man säga primära attraktionsgrejen När hon går på cirkus Erik Det är inte den karusellen hon, Det är inte den karusellen hon är där för Liksom det var det finaste jag har hört över hela mitt liv, tror jag. Jag inte heller där kläder för de är inte där, men jag är inte förkläder, by the way. De var där för att skjuta luft i världen. Vad kan man mer... jag fler konstnärer uh, <laughs> <laughs> i ljusmism ska man dra till... Det finns säkert en kärlekstunnel, vad vet jag. Ja, kärlekstunnel, såklart. Sockerhalt. Anyway... Okej, nej, jag vet inte. Jag ska bara... Alltså jag tror jag tror att liksom jag tror hon skulle föredra om jag hade lite mer än du har. Varför för för för mitt skämt. Ingenting. Vad menar du med att du som har mindre? jag tre... har. Och jag min... ja det kanske var. Det har du. Och okay. det kanske. Ja <laughs> ja. Ah, ah, ah, ah. Eller jag vet inte så, så jag vet när jag säger att anyway. jag vet. Men jag hade bara det fanns något <laughs> det finns en minst från när jag var jag, jag tror jag var 16, 17 någonting där. Jag, så det på jag, jag var ihop med en tjej väldigt kort. Det bra. Nej, jag inte raden, det har man inte. Ju... Skägget eller uh, både Båda och faktiskt, men uh, hon gillar mitt med mm. uh, uh, men min mamma hatar mitt skägg. Really? Hon hatar fördan med mitt skägg. <coughs> ah. uh, min mamma har synpunkter på mitt skägg också. Ja. Uh. Så att min mamma sa att jag hade lite undanpengar stå och jag jag ville för att jag fick låna lite pengar för jag skulle jag ville bjuda den här tjejen, vi kan kalla henne för hittar på ett namn. Miss X. Miss X. <laughs> Eller Miss Sex. Nej, det svarar inte. <laughs> okej. Okay. Miss Nosex. Uh, whatever. Det kallas för skyddsavspelning. Jag gillar det. Sure, hem. Nej, nej, okej. Okay. Hon. Ja, så jag har sagt det en tjej nu, så jag tror inte. <laughs> anyway. Whatever. Okej, okay, så jag, jag, jag ville, jag ville, jag ville, jag ville bjuda henne på bio och lite grejer och så vidare. Men um, jag hade inga pengar. Så jag frågade mig om jag fick låna pengar till det där. Då ja, om du råkade det <laughs> Oj. Oj. <laughs> Vilka gjorde vad jag då? Jag alltså verkligen jag hade inte aldrig kommit in i den så här där är nu att jag ska. Du var du kände inte att, att det var liksom din son än. Nej, det var, det var inte det var inte jag, det var bara liksom så här. Nej, förrem. Så gjorde det. Uh, och sen mötte jag upp den här tjejen när vi skulle iväg på bio. Okej Fan vad <laughs> Hon var märkbart, betydligt mindre intresserad av <laughs> kvällen. <helt> Oj. <laughs> yes. kult höll cool, jag på att säga, fast inte riktigt coolt utan intressant i alla fall. Uh, sen tror jag, tror jag min flickvän efter det som är min första seriösa. Jag tror hon var okej okay med mitt skägg. Hon var okej med mig alltså? Jag har ingen minne, så tror jag tror liksom, det är liksom, uh, whatever. Uh, men sen är jag bara alla andra har haft att säga ah, Okej, okay, du får väl ha det det du får väl ha det ser... Det är skägget som ska säga till dig Okej, okay, du får väl ha den där flickvännen Okej, okay, anyway <laughs> uh, Men för mitt längstvålande Hon gillar inte hon gillar väl lite typ samma, jag, jag tror att hon tar, Till förra i dag hade jag lite skägg bara Men jag hade, som längst när jag hade liksom, det flera decimeter I den flätan som jag hade back in the day Eller, uh, Det är ihop med min Jag tror jag blev lite väl hårig för henne Tyckte hon Uh, Ironiskt nog bara var första sängen jag nämnde som verkade störa sig bägge raka av. Jag dumpades några veckor senare för någon sån där jävla fjolla som inte hade något hår överallt för de är lite sådana. Jag har några väldigt långa hårstrån på hakan. Nej. eller tre stycken som växer från början. Inte ens det. Han var så här vit som en jävla. Ursett förr oh, pratade vi inget om. <laughs> Nej, men det är ändå. Han var liksom så här: han var ganska stor också. Stor, alltså var, var lång Eller var han liksom och, large Och ganska large också ah. Och ändå kör den liksom, här gothaktiga uh, kläderstylen Bara totalt ignorera alla regler Som finns för liksom, tjocka människor Och tajda kläder, bara så här, det skiter ni <laughs> Och luck framförallt uh, så Och såhär <laughs> <laughs> uh, uh, det, det, det är väldigt snyggt Anyway, så det hände uh, mm. um, uh, Jag minns någon gång Vi hamnade på samma fest allihopa det var ett tag efteråt Det var efter, de hade blivit jobb alltså Yes uh, Var det awkward? Uh, första tiden jag, någon såg det ut och Det var väldigt säkert, awkward, jag var arg och sur och Jag var sjutton, jag gick säkert hem och lyssnade på Pantera uh, Förmodligen <laughs> mer, någon, säkert, lite grungigt Det grunge. synd i musik just då säkert, säkert. Warren Z, actually Warren Z var inte så mycket grunge uh, Han hade Han hade en aning om fans då okay. Anyway så det var lite jobbigt Men sen några veckor Någon månad senare Kanske jag på dem På en fest Som vi var alla upp på budna på Och hon där tjejen uh, Var väldigt full Och Var så jobbig att göra med Och mm. vi skulle ha till och med samma natt på, så, typ, på. Mm. Alltså, så, liksom, så, Och satt uppe Oj Och så blev det här typ, så, Han satt och försökte hand om henne Och jag fick några av de blickarna från honom Så vi så såhär så såhär så, I know I know right så, så, <laughs> <laughs> I know right <laughs> I, I know right <laughs> Det var så väldigt tillfredsen för dig Att du kunde sitta och ah, ja. ah, Jag har ingen som helst obligation att göra <laughs> ja, någonting problem, här länge, Jag kan gå fram till dem och fråga Du har ni något att dricka eller Är eller det, det? det lugnt ja. Nej precis Nej, men sen, det, det, det, så först, det är nu det jag träffade Ställde på Som inte är via whatever sidor eller forum eller whatever någonstans där, Och bara så, oh, fan, snick då. Det är men, Ja, fan vilket snygg skägg dag. Det händer nu Men forum? Ja. Är du med på ett skäggforum? Nej Ja. men andra whatever, saker. Ja. Uh, Det händer nu egentligen så mycket Det, det, det, händer, aldrig, det händer aldrig när jag är singel Det händer bara ja, liksom så Det är inte som så bra med att bli lite äldre Man kan odla, odla normalt Eller inte normalt Ett lite bättre skägg än de flesta andra. Mm. Men så alltså, du är lite äldre så jag är inte så mycket äldre än ni alltså. <laughs> Jag är fortfarande så mycket yngre än dig Så att jag kan säga att du är äldre än vad jag är Du kan inte göra det egentligen. Nej vi är väl typ så Ni är, är samma ålder det kanske är snarare jag som är unga Jag, jag är lika gammal, gammal som du sitter Vadå ja. tänk, tänk på det <laughs> äh. Jag tror att har varit jobbigare <laughs> för honom Någon tänk på sig Jag är lika gammal som du sitter Vadå Varför är jag lika gammal som hon är ja, Nej jag vet inte du är Jag blev konfinerad samma, över vad du, du sa Jag förklarar när du blir äldre Gör <laughs> ja, så Det uh. är nog bra Ja, Okej, okay, men du, då, har du haft någon erfarenhet Skägg för Eller typ, så här, när, när, ute på skogen tjejer om du gillar skägg eller inte gillar skägg, eller, eller har ditt skägg fått Har, har ditt skägg... Dit skägg fått skit Nej, nej, jag tycker snarare <laughs> så här. Har du tack vare skägg, skägg fått ligga någon uh, Svårt att säga, jag tror det <laughs> Har skäggat bidragit Till det, jag tror jag uh, Jo, men det har jag ja. uh, Jag kommer inte på något Specifikt exempel Fast nej, nej. Det kanske inte bra att nämna namn heller. <laughs> nej, men man har ju fått komprimanger. Uh... Ja, men alltså, det är, är också en väldigt bra inledning. Så här. Någon, när, någon säger så ja vilket fint skägg. Ja, mm. tack. Och sen börjar de prata. Ja, men då fackar jag. Om jag hade orkat hade jag dragit fram någon såhär wow, wow, musik. Jag ska <laughs> kanske klippa in det sen. Om jag orkar. Om mm. jag orkar. Om du du kanske dragit fram den. Ja. <laughs> <Yes>. <laughs> men hur länge förr när vi? För nu har du ganska mycket skägg. Ah. Hade du den när vi träffade men jag har, jag har bara haft. Ja, jo, men det, det, ja, det hade ja. du. För jag kom, den där fläcken var på tal under ett av de första avsnitten. Det var ju. Mm. Jag, jag kände den lite länge. Ja, men jag kände till den också. Har du talat om fläcken från någon annan? <laughs> Nej, jag såg i fläcken. Den presenterade sig för mig <laughs> Typ. Ja. Ja, vet. ja, Nej, men det, det, är, en verklig, det är märkligt märklig detalj. Men det skägg är inne just nu det verkar det Tack och lov för det Ja, ja sen, Du har ett år för <skratt> dig ja, Max det, det kommer väl i 20 årsperioder perioder där ungefär Eller 10 gånger ja, Nej det var som allting annat Det går i vågor Det börjar hur fort För det var inne på 70-talet Och det var inne 90-talet 90 Ja Runt där Grunge Från att det, Jag ska säga för till Kurt Inte längst Nej Lain's Tale hade ingen skägg han dog ju typ sedan Jo jag vet Jag vet eh, nej, jag tänkte, Om man kan liksom förutspå när nästa <coughs> Våg av skägg kommer För när började det här vågen då? Jag, vet jag började om. ganska nyligen Det var 2009 mm, Okej okay, tre år sedan då Fyra år sedan blev det. Alltså, Hur länge håll det i sig liksom Hur länge höll 90 vågen? Ja fyra år så Motherfucker det, Så du har ett år. Du, du kanske fram till slutet på året på det. Fast men... Eh, <laughs> bara... 60-talsvågen då, den, den var väl det den hela den här hela grejen mm. Mm. den höll i sig väldigt länge. Den höll i sig typ från 66 till 75. Ja, det är vissa alltså. som kör vidare på det, det är jo, jo. inte mycket här kanske i Sverige. <laughs> men då är de, inte, de surfar liksom inte på vad som är inne då länge, utan då de bara kör på det surfar de... det som är inne på dem snarare. <laughs> ah, ja det är men uh... Och så som inte så jag nu med det, så men, då så att, äh, det väl, äh, blir det då så det är väl 15 års intervall kan vi säga. Hmm. Så när jag är 40 då blir det bra med skäggen. Fast, alltså gör så här, hitta någon, alltså, hitta någon nu, Innan året när du är nu innan årslöp. Smila Kör på det. Sen dumpar du henne när du är 40. Det <härighet> <härighet> bra plan planerar, för, att planera. för att jag ska kunna ha kvar mitt skäg. <här sought> Alltså när han frågar varför, då kan säga att Erik bad mig göra <laughs> det. Yes. Vem är Erik? Ja, det är den där rösten, du vet. Den där rösten, är <laughs> det Ja. <laughs> ja, jag vet inte. Ja, men alltså det, det är ju... Uh... Sen diskuterade jag med en vän till mig häromdagen. Uh, hur det är med i, i gejvärden med skäck. Om det är populärt eller inte. Jag eller tror att det är det. Ja, det finns ju där... Jag märkte det i förra veckan faktiskt. Var för förra jag var på ett ställe vid Nybroviken mm. Och sen när jag stod vid garderoben där Då så kom det en, en herre som var väldigt mm. närgången så att säga Och han berömde mig för mitt skägg i alla fall mm. För mitt skägg och för mina stora muskler mm. Och så klämde han lite jag ja, Nej, på, på mina muskler och mitt skägg Hur mm. det kändes Uh, Erotisk. Uh. Ja, ja, jag vet inte. Det, ja, han var nog gay, tror jag. Uh. Det var jag ganska säker. Allt en liten bara Trevlig. Han var inte så trevlig. Eller som... han var inte. Det var Det finns inte. Det var inte. Det var inte. Det var Det var men jag tror fortfarande att han var gay. Men whatever, Det var alltså, inte. Det var inte. Det var Det var inte. Det i jag minns att eller jag tror jag hörde hänsyn något med eh because fellow eh you know jay var man, man ska bear alltså det är en björn. Men mm, det, det. Det, det är det, stor muskel och medfölj. Nej musklig, Det kan inte ja, vara. Alltså, det, det kan vara inte vara stor eller stor och hårig för all del Ja, nej, men precis alltså, Skogshuggar Ja eller bara biten så, liksom. stor mm. Kravig, hårig Den det är inte bara gay världen, det finns överhuvudtaget hela betaget. Kräna göra men det är liksom en grej. Mm. Det var så kul Det var någon eh, bekant till mig Hon skriver på vet inte vad hon gör jag, hon, Efter mycket tjat Efter eller inte tjat med jag drev med det som fan hon där Så att hon slut Bör byta vad hon kallar det för ja någon jävla Hon kör så mycket konstiga jävla och Typ så här varje dag Varje dag den? där Oh, nej, nej, nej, nej, nej uh, den där nej. syns inte Och Oscar viftade på handen lite nu Nej, jag, jag trodde hon hade den där skaktyngden som, som är lite fallisk av sig Nej, nej, nej, utan hon alltså, nej, alltså, nej, Hon tränade på gym och såhär Riktiga, seriösa saker Inte bara jag har en pinne jag med och viftade, jag hoppas jag får ner vikt <laughs> uh, Men uh, ja, Jo, uh, för någonting så något Hon ska känna hon, Ordet bär dök upp väldigt mycket, någonting gjorde Och jag bara säger, vad gör du med stora, håriga Börgar, hörde du Alltså vadå? För du vet att det här är Men nej, det betyder naste. Alltså, Återigen, det. är ingen bög -grej. det där enda... Nej, men you, just berg, bear, jag sa är det. Jo, det där är det där, där, där är en grej, genom en grej i den grejvärlden. Sen okay. det kanske finns även i ah, andra. All right, all right. Men det var kul att dy med henne bara, Det är jättebra bara. Vi gick, kan förbi en snabb utanför för där vi sitter nu. Ja, halt ut och så vidare. Ungen, sitt ungen sitter på mans axlar. Ja, nu är den borta så att, se, jag se hoppas det går bra. Lycka till med det. Mm. Han lalkar, det Han alkar bra. Han lalkar, Ja, ah, dör. Eller han. Ingen, Fan, kommer det bli bra. Jo, det tror jag. Anyway, skitsamma. Det är inte vårt problem. Jag springer det är ut. inte vårt problem. Nu ska jag försöka berätta vad vi ska göra här. Aha. Fest 5. Där vi Så varje gång de skulle jag köra någon sån här bear fit pass, whatever pass. Jag, jag, jag tog tvungen att påveka så här Varför hänger du med hårdga... <laughs> Slår <laughs> vårt snö. Okej, snö bara. slutat chatta med någon sån. Den kallar det aldrig det igen. Men varför skulle de döpa det till någonting med bär? Det liksom... bär björn. Ah. Som blir liksom. stor och hård. Stor stark och hård. Uh, ja, jag vet inte. Skulle du skulle liksom. ett Sånt passar det. Alltså, om inte de, om ni här slåss mot björnar, det, det var det det där jag gör med Ryssland. Ah. Ja, jag gjorde förut det väl. Ultimate Man. F <laughs> Ultimate Man. 42 <talent>. son. <laughs> Ultimate Man 42 son. Jag minns ju att vi senge i Street Fighter. Han får man betala? Uh, yeah, alltså jag tyckte man giss, att tror man får någonting men pengar. Det. Jag tror man gör. Per, man betalt per smocka eller per fälld björn ja. eller Ja, alltså, ah. jag men det är antikt, det är antikt. <coughs> jag tror antikt att Zengiford alltså, han var hans samspel skjuter nu är vet med björnar. Och björnar men är inte stora sniglar. Oj gege. Miter alla sibiriens mest gay snubbar. Satt där i träningsläger och, och gav dem jättemycket mat Sen fick han slåss mot dem. Alltså jag slåss mot en björn. Jag tror du det, är ganska... det är livsfarligt, tror jag. <laughs> jag, jag tror jag... inte bara, jag, tror, det, jag, tror, jag det... tror att det är dödsfarligt till och med. Oj. Ja, <laughs> <laughs> ja nej, men jag, jag tror det är... Jag skulle inte vilja göra det. Okej, vad? Nej. <laughs> Okej <Okay. laughs> Nej jag skulle inte heller vilja göra Jag tror att att slåss mot en björn Det är lite och... Koala björn möjligtvis jag det är björn. Koala björn Koala björn. Ja så det är sån där som ser så snäll ut ja. Och så sover du två timmar en Så alltså, bara ta någon vars två timmar och sover Trötta ut med två timmar Sen när de somnar då bara Ja, det är Jag tror inte man får lite mer cred Jag tror inte det sa de slåss mot äh, Fan det är resultaten som kommer skrivas ner Så <laughs> så om du för upp åtta sådana Säg tio säger såna om jag hamnar i fight med åtta dvärgar då kommer det inte stå på mitt schema spöda åtta, spöd, <laughs> <Spöma. laughs> spöd åtta dvärgar det kommer stå spöd jag så kommer inte stå spöda åtta dvärgar det kommer stå spöda åtta pers yes så men jag tror så men jag, jag, jag tänker mig så här att om du ska du gillar Saga saker från Ryssland då jag lite så här. jag är lite slavofil ja exakt så här, att du skulle hålla på att slåss som en björn här, det är inte så långt ifrån det kan komma någon dag. Och då tänker jag så, här, om, du, om du kör tio stycken <laughs> jättekalor, så du måste det räcka som en hel björn eller? Ja. Ah. Ah, på det är uh, ganska förälskadagen uh, en av våra björn. Uh, björn Loknäs, björn. Ja björn. Han idag. Ah, gratis. Uh, uh, tänker vi prata om björn. <laughs> uh, det var lätt. det var så det bra. så det var så det var kom, good, seglar, en, bandmate, så det var så det björn. så det var så det till så Burne det var alltså <laughs> Weekend at burn Burnes Burn, <laughs> burn baby burn. Har, du, har du sett här mästerverken Som kom på 90 Eller kanske sent 80-90 Weekend at Burnies Nej Det handlar om att någon som nu blir Jag var åtta hård. då Men har ju sett saker som har kommit efter det fan. Jo men han fortsätter att gå eller? Vad är det, det är en kille som dör om någon noll måste mostarna fager en lever som liksom de så här, sätter de, de, de, jag vet inte vad de gör. De klär ut honom och gör saker så att säga jag vet inte vad Men han är död. Han är död. Det här är ju lite som Alexander grejen. Eller var det Alexander? Alexander. Det var, jag kommer inte ihåg om det var kung Alexander den stora eller inte men det var någon kung det kanske var till och med var en kan det på, på okay, säga Ja men då då var det så att de klädde upp en kung. Han var död. Stoppade upp honom på hästen och satte en planka bakom ryggen på honom så att han skulle hålla sig upprätt. Liksom, mm. För att skrämma fienden. Mm. <laughs> och moralisera de egna trupperna. Liksom. Mm. Okej. Okay. Det är ungefär det vi <laughs> ja. det, det, det är intressant med det här: det inte att det bara kom en fiende, det kom två vad fan Hur länge håller Han var död hela tiden. ja mm. Det är som skedde sinnet. Mm. Uh. <laughs> Ja. Men det var ju twist Sjätte sinnet är <laughs> en reboot på Weekend at Bernie's <laughs> Ja, nej, alltså Det, det, det kanske är värt att kolla på om du är jättefull Och känner att jag vill Ha ingenting att göra, tanken är den Nej, kolla på ah, jag Netflix ska, jag ska kolla Mitt Netflix-konto är slut den, den föreslår ju den till mig Hela tiden Netflix. Varför kolla på sjätte sinnet <laughs> Den föreslår hela tiden någon film med Eric Bana Nej, vilken då? ja ah, vad den heter Chopper Vulcan. heter den Chopper ah. Get to the chopper <laughs> Nej det <inte ge> <laughs> Nej jag försöker att Get away from the chopper <laughs> För hela tiden Varje gång jag kollar på en film där Så kommer de Ah vill du se chopper Men nej Jag vill inte se Fucking <laughs> chopper Fattar det någon gång Hans, alltså, Den verkar så sjukt otilltalande överhuvudtaget, mm -hmm. Varje gång jag ser filmavslaget så blir jag bara nej Den här filmen kommer jag aldrig det, se det, det, det jag gillar med Netflix är ju, uh, Om de vill sponsras by the way När du pratar om dem mm. Jag kan sälja tiden till dem Så börjar nu Vad ska vi ta per minut för en reklam ah, 25 000 jag menar större än jag 500 fan, vi pratar vi är live inte live men vi pratar vi lever vi pratar om det vi live vi säger okay. uh, det gäller med Netflix är ju det gillade med IMDb för länge sedan är hmm. det ja, för det är ganska ofta så här som igår kväll jag bara jag vill kolla på någonting jag vet inte vad och med Netflix den, den lägger upp förslag alltid den vissa förslag är bullshit man vill inte kolla på fucking eller shopper. exakt men väldigt många säger ah, men där kan vi kolla på så, så skitsam, bara, man kanske inte säger bara man någonting att kolla på Så alltså ibland är det så att Man vill kolla på någonting Jag vet inte vad man, Men man För en gång till det Fanns det en random knapp i en del minns ju Åhå Som, Som på bort. Wikipedia ja, Ungefär Då kunde man nästan spela Hitlerspelet Va? What? <coughs> Har ni aldrig hört om Hitlerspelet? Berätta <coughs> Hitlerspelet är så här Du går in på Wikipedia mm. Du klickar på Random article Och genom Tre Beroende på vilken version Av Hitlerspelet du spelar Antingen, beroende, antingen genom eh, Tre klick mm. I artikeln säger att artikeln eh, Handlar om Någon gata i Liverpool ja. Så ska du Genom att klicka först på SS street in Liverpool Så klickar du på Liverpool Liverpool is city in England England, World War 2 eller någonting Så ska du komma till Hitler Ja men jag, jag brukar lägga Exakt. Inte som Version 1 är genom tre Tre klick Version 2 Är genom ja, fem klick Mitt rekord är ett klick Du handlade på typ sorry, Saving Private Ryan Något i den stilen Alltså det var stört nära Men, men det, det är förhållandevis enkelt Faktiskt vi det, eller så, eller så, eller så. Eh, ja men det, det är faktiskt väldigt enkelt om man, om man kan trixen <går> ungefär hur man ska göra som är ganska uppenbara. Ja, är ganska så, så är det inte så himla svårt Jag brukar köra samma sak på IMDb men där har vi en Fredrik. Hallå. Allt bra. Ja, så. så. spelet i alla fall. När man en liknande väranta där på IMDb när man bara säger om jag vill om jag vill kolla upp lite random facts om en film. Så det är bara när jag, när jag när jag har tid att göra detta och inte så jag så här. om jag är bråttom eller vad det så gör inte jag det. Men just det där med att jag väger, jag har använt jag ska bara klicka mig fram genom olika... Och så är det. Uh, det är en något. motsvarighet kan ju vara att du sig till Steven Spielberg och sånt där. Mm. Mm. Filmvärldens Hitler. Eller då kanske George Lucas i och för sig. Ironiskt nog inte. Han säger inte, han filmvärldens Hitler. Kul, tycker jag. Uh, Ja, nej, men alltså, det, det kan vara intressant. Jag tycker att jag ska jag bara kolla hur långt man kommer och så vidare. Mm. Men, och, äh, det finns några snurbörjar som är lätt att hitta. Tim Burton är förhållandevis lätt. Att, mm. till, ähm... Ben Burtt känns som en ganska lätt snurbör att hitta. Mm. Ben Burton han som har gjort ljudet till alla George Lucas-filmer och några till. Det är han som klippte in... Ah! William Scream ja. Om du kan visa vad William Scream är för någonting. Uh, så yeah. uh, jag, kan nice? in, jag har den på kan Klippa in det. Så. Men du är på. Nej, <laughs> bara så du ser vad det är, liksom. det är. kul För den, är också sånär, den, den kan jag slänga in hur jag vill. För den är ju den är så pass gammal, så det är bara, det är bara att köra Man Det är ingen copyright för den, alltså den är för kort för att det ska kunna vara. Mm. Jag tror att svensk sampling -lag säger någonting om 15 sekunder. Vi mm. du kunna använda till nästan helt metallkrediflängd så. Alltså. Jag vet inte varför jag skulle göra det Eller en Superjoint Richard-låt <laughs> Två av alla tur Eller vi skulle Naples Death Hinner vi med en hel skiva okay. <laughs> Superjoint Richard för de som inte vet Det är som de spelar väldigt snabb musik Väldigt kort De är, de är ändå arga pojkar Arga pojkar som sjunger de arga saker Ja. Nej, på det Death har ungefär samma så, upplägg. Ja, mm. samma tema liksom. Men du fick någon mm. låtomare som är typ två sekunder lång på oss, andra hinner med typ, hur mycket text som helst på oss. En. Två. Ja, det är inte mycket alltså. <skratt> <skratt> det kanske sprider upp allting väldigt mycket. Jag vet inte. Mm. Jag har ingen aning, men uh, det är inte mitt problem. <skratt> <skratt> Vad kan man säga mer än skägg då? För jag, jag, jag tycker så att vi kör det här Och mm. sen är vi klara med skägg Vad säger ett skägg om ens personlighet? Vi kan ju börja med uppenbara Vad säger Goathe? <laughs> uh, douche <laughs> ja. Och Vilket är väldigt svårt för mig Eftersom det enda skäget som jag kan ha Förutom helt skägg är Goathe De andra funkar inte liksom Nej eller jag, av, har jag har inte prövat, jag har inte Vad säger den? Ja, skäpparkansen hade jag när jag var 16 för då liksom fanns det inte någon ordentlig skäggväxt på ställe så det blev en automatisk skäpparkans. Eh, jag vill nog påstå att jag är meddursig nu för det är bara då, men jag kände det då men alltså jag kan jag kan uh, uh, work för <laughs> <laughs> det. Nej, alltså, jag ser det Jag tycker det är så kul hur många är så här. Men det men det, det är bara ett namn, jag menar. Ja, ja, ja, det är okay. en grej vi kallar det Som, var, som jag tycker är egentligen lät mer Catchy än fucking söndagsöl Söndagsöl Det, det låter som det, något det lå man skulle kunna göra I bandahagen om man är 50 år gammal Det låter, det låter lite mer så här... Jag vet inte, jag gillar inte det Det låter som något som Fredrik skulle kunna köra Ja och där, där, jag så här... Du gillar inte Fredrik från Fredrik alltså, Mitt mål med det här är En vacker dag Att, det är att, de, att, de, att de ligger Fredrik. två av Fuck you jag hörde några fantastiska Jag minns inte Andra var lite konlig Men jag minns bara en sån här Fantastiskt Rapplåt Människor berättade från mig i Och det var I say what's up Like I ain't even seen the sky God Gud. har ju inte ens fattat vad det betyder Nej så är det Men, uh, men <laughs> jag, jag, tänkte, jag tänkte mer alltså, Förutom för utan kan säga att man är en duskback, helskägg om det är felvårdat kan säga att man, uh, yes. man är så att säga längst ja, ner arbetslös. i den sociala stegen. Ja. Ar arbetslös eller måste uh... Det har varit ett jobb år <laughs> <laughs> Ja, exakt. Nej. Det är inte det jag försöker fixa ja. Men det har varit ett jobbigt år Jag mm. <laughs> minns när vi spelar in Fortfarande mitt det heter effect, så är Det var väldigt bra år för dig ja. Ja, Men nu är det 2013 Jag vet men det har inte gått det helt Man kan inte säga det ett jobbigt år än ja, Man kan börja förbereda sig <laughs> <eller>. <laughs> det När december kommer så vet man precis Vad man ska säga Går vi ställa på nyårsafton, så jag ger dig en bara... kram <skratt> ett du bara... <skratt> <skratt> det har varit ett jobbigt år, Du kan ta upp listan här och bara pricka av saker som jag har sagt. Liksom, ja. Det har varit ett jobbigt år. En, jag tror att alltså, året på ett sätt är lite rädda för dig och mig på många fronter. <skratt> jag vill en fronter som jag tycker är väldigt cool. Jag vet inte om det kommer att säga något, alltså, du kommer säga något så Om du har, förstår vad vi pratar om nu. Men whose lines is standing way kommer tillbaka. <skratt> ah <skratt> just det. Du såg, jag skickade ja, en sån grej till dig om det, men jag vet inte, jag har inga som helst detaljer. Jag såg ja, ja, bara Colin Mockry ja, som sa det att det kommer ja, tillbaka. Ja, jag har detaljer. Vad är detaljerna? Uh, så so Ryan Stiles, Colin McRae, Wayne Brady och någon till från den gamla ängen är kvar. Ja, uh. kär har inte kvar. Ja, okej. Okay. Det är okej. Okay. <laughs> Nej, men, Jag är med så, men det är någon... Um, någon skådlig serie alltså, Har ni sett en fantastiskt dålig serie Jag ber mig att de lyssnar och kan svenska uh, Ghost Whisperer Är det Patricia Arquette? Nej Det Nej, är en annan serie Love Hewitt, Hewitt. Men jag, det är inte han jag tänker på henne, Men henne, henne. tänker jag på? Det är en likadan serie Ghost Whisperer och uh, Medium någon, Medium <laughs> Har du sett Ghost Whisperer då? Fy, av och till Jag, jag har väl sett något avsnitt Har du sett henne svarta polar? Nej är det hon då? Eller hon ja, jag har inte hört tala som... Du har ju, Ta dem telefonen då Jag orkar inte Den är för dålig Ta dem ja. Sök okay. på Ghost Whisperer ah. Ja det bra uh, Jag tycker så här. Hon kanske är rolig Jag tror inte de har tagit henne Om inte det varit så Att hon är liksom Värt Men jag tycker så här, de, de, har ju, de, har ju, de har ju två de har Drew Carey jag tycker Funkade ja. fantastiskt om det Ja ah, han var bra Improvagensen var skitbra uh, Också tycker jag var lite snör tycker jag Jag tycker Jag tycker men ah. Med tanke på att det, säger, I en värld utan husland det Var det ju fantastiskt För det var så här. Men jag tycker så här. En annan kille som inte gör så mycket Clive Anderson som hade mm. det från början drar dit honom Han har tid Engelsmannen? Ah, ja han har tid Det var han som började skiten Fan kör med honom Jag tycker såhär För jag, jag alltså, Du kan vi... ju berätta Alltså för dem som inte vet Vad Det är Det är en fantastisk serie Som höll på i, Det kan vara nästan mig en topp 5 serie det, Jag blir alltid glad Att kolla på den um, um, Det är en serie som är Det är teatersport Kan vi säga Det låter Det är en väldigt så, torr beskrivning av det här Men det är Uh, de har fyra olika komiker som impro, är impro är lite så ja. uh, fast inte lika pretta som mm. vissa mm. Det är mer så de gör olika lekar Du får bra prata låt trilla då får saker och det är, uh, uh, de är mer fan, alltså, jag, menar, jag tror de flesta känner igen de flesta har varit med där någon gång jag menar, alla har varit så Ryan Styles har ju liksom senaste par åren uh, varit med i uh, two and a half Men en del av alla känner honom där från långa killen som Charlie uh, han har varit med där också. Andrew Carey så. Det var bra. Andrew Carey så, det var, det var, alltså. alltså det är ju samma grejer, eller inte samma grejer? Det är samma cast. i stort sett Förutom att Diedrich Bader, som spelar Oswald, inte är med i Hushline och så. har vi. Nej, nej, nej. Nej, jag ska, jag ska säga. Prata man där. För de här människorna är jag aldrig sett som så. Fan, vilken rolig typ, alltså. Jag vet inte. Upps, uh, hur backar jag? Ja, uh, back. ah, jag vet inte. Där, där är tjejen som ska... Känner jag tänkte just, just flika in att Erik är född på 80-talet. Han känner inte till mobiler så himla bra. Du, du, du köpte din första smartphone av mig, din jävla mup. Nej, jag är ingen mup. Men ja, men det, det är det, men <laughs> nej. Jag. jag känner ju den här. Vad heter hon? Uh, Okej. Okay. Uh, så heter Asha Tyler Yes Jag aldrig, Alltså hon har varit med i Vad ska jag kalla dem, om var hon med i här Det släkt med Steven tror, Om hon tror Absolut Du de ser ju de på Jag ser likhettan Det är en svart kund Liv och Steven äh, Steven fick ett barn uh, Liv är uh, by the way Steven Tillers dotter Hon <laughs> har inte uh, varit med i någonting så. Oh, Balls of Fury är med. Det är en bra film Balls of Fury Ja yeah, Det är en annan pingis Ja ah. uh, Där uh, Christopher Walken spelar skurken Såklart Det så klart men med 24 en sväng, men så hon har inte gjort någonting som är sådär, fan där kommer där kommer hon, fan vilken där är en start det kommer det kommer bra. Jag tror inte hur hon fick jobbet det, här, det här. Louis CK har inte gjort så mycket heller filmmässigt. Men, jag vet men vad så han han är ju komiker. Det mm, är det också också. Är väl inte i sommar. <laughs> ja hon kanske är en komiker bland sina kompisar jag vet inte. <laughs> jag Ja, inte om vi har pratat om det förut, men om du skulle köra standup. Har du? Ja. Vilken låt skulle du ha som intro? Som, som intro, exakt. Jag funderar på det. Ähm. Fudor fan. Ja, fan konkord. Nej, det Nej, jag kommer inte på på det. Uh, vi börjar med det. Du har man tänkt på det. Vad ska du ha? Jag skulle ha These Boots Were made for Walking ja, det sa du här om dagen, ja. Mm. För inte på den så här <mimus> yeah. Jag tycker det fungerar ganska bra För det visar att det här kommer inte att gå bra <mimus> uh, Okej okay, uh, du, du kanske inte bara tänkt på det här, Kanske i några sekunder nu Men om det Jens <mimus> i, en, så, i det sekunder du tänkt på det här så, uh. vad, vad skulle du ha förlåt Ehm uh, jag skulle ha... Nej, jag har faktiskt ingen aning. En, uh... Det finns ju inte som... med pantera. Ja, walk kan fuck du <laughs> <laughs> Då behöver du inte springa upp och se det. Du kan som ta ett steg för att du Jag skulle vilja ha något mer pompöst känner jag. Det lite såhär, lite fast det är det jävligt. Kan ha du har den där <coughs> som... Uh, vad heter han? han av mun. Uh what up Andy Kaufman Andy Kaufman No I didn't mean gay Uh you should I mean that David Ricky stood divided so I could call him May Now I should one <laughs> direction Toronto one void one Into one direction one vad heter den? One det? Vision. One Vision, Queen-låten. Ja, men det är väl den här... Vad heter... Den här den har Ricky skrivit i stora bokstäver yeah, bakom. Alltså ah. det är så ljus, alltså Det är Den så... som avslutas skriver med fried chicken. Ja, yeah, fried chicken. Ja. Chicken, chicken. korn uh, Ja, så det är lite på en börs kanske. Jag vet inte, jag skulle kanske köra... Um... Nej, det kan funka. Eller så kör man bara så här rakt av fucking Kevin Smith. Han får han hittar ju folk som skriver jävla låter åt honom. Som är det så här... Punkt. Ja fan han, jag tror han har vanligbar... om jag skulle börja säga att jag säger jag det här kommer inte hända men säg att jag nästa vecka säger jag ska boka en fucking gig. Jag tror gig. för en sån som Kevin Smith och hitta någon som skriver åt. Och... <g mieux> jag håller bara det noll av de tre vi har som inte har suttit så men, sen... ja, men den, här, den kan du köra Den här bara som, som inte så jag den inte, skulle passa som stand up Nej, jag vet. Men Valkyrie, vad heter Valkyrie. När du säger pompös tänker jag något sånt. Den så lutar den palm på morgonen. Ja, exakt. bara. Vad var det? för nåt? funeral march eller den? Funeral? Ja, ja, jag sjöng den Nej Jag känner inte nej Jag känner inte igen Det är typiskt så Någon har dött musik Jo jag vet att folk dör Men alltså Ja tack Bra att du har koll på det Men det finns Det är jätteroligt Det är också otroligt nördigt och fånigt Men nej fan vi Det är lugnt Folk kommer uppskatta det i alla fall I I i uh, Microsoft Eller inte Microsoft, är Apple på deras, uh, de, de har en annan litet uh, text -till tal Deras texttilltal-funktion är lite fetare Än uh, när Windows har Så man kan välja en massa olika varianter på det här uh, mm -hmm. Så de väljer typ så här Happy Så läser den upp på ett visst sätt Oftast ofta en melodi som man har pratat texten i Men uh, om man tar uh, något som heter Bad news <laughs> Så är den melodin <laughs> och satt, det var jag, Kalle Oredsson Och Johnny Huck från Convulsion Satt och lekte Vi satt hemma Någon polare till oss och, uh, På middag började leka med det här. Och hittade den här bad news, bad yeah. news. Det var, Då skrev han en, en fantastisk där, Fin och det var, uh, Som passar väldigt bra I det här själva då bara, now you were dead and I'm shagging with your wife. <laughs> alltså, och så orilla till, ha ha ha ha, yes I'm doing stuff with her. <laughs> <laughs> alltså, ja, det finns en annan sån, en sån där, eh, jag vet inte om den finns kvar, men det fanns förut i alla fall. Ja. När jag höll på med Radio Oscar, eller radi, Radioprofs som det senare var. <clears throat> den heter... Jag frågade en där, by the way, som var som advokat och jag med senare så, yeah. ah, just, så här. Ja, ju så att... Uh, det var bara för att upp dig har du hållit mm. ut honom Jag hade du pengar för morgonen? Oj Tack för det <laughs> Nu mår jag bättre eh, Vi var 14 år I alla fall yeah, dream, det, det, den, den, den, <laughs> <laughs> den fanns Den fanns på internet Den hette Mikropåe Ja ah, just det, det Ja ju ah, du känner igen den Mikropåe Det var en eh, ja, finsk talsimulator Man skrev in det man hade Ja mm. Jag känner igen Och sen så sa den det Men på Problemet var att den var designad för att prata på finska. <laughs> så <laughs> man var verkligen tvungen att, att tänka till när man skrev hur skulle det här skrivas på finska? För att, det blir så, ja, precis. så vi, den längsta frasen vi lyckades skriva var Jörko off, skriv dem Alltså det var samma sak som jag lekte med, uh, med <laughs> det går inte perioder, tycker jag tycker det kul att leka med den här. Uh, uh, men det var någon gång, när jag Spike, Spike min hund för det var Valp. Um, han låg och i köket. Jag sa en tjejkombis. Vi med det Och så jättekul att kolla det igen jag måste en Spike. Spike. Spike. Ah, who's a good boy? Spike. Fattan. han? Han upp så här. Och så var så Am I dreaming? Vad är det här nu? Så lägger ner. Spike. Tittade upp igen. Vad Han kände sin namn. Spike. Jag tror att det man avslutades <laughs> den att man. gjorde en sån här Vi hjälpte oss ett tag Vi försökte låta en viss skäta. Han tror att rösten kommer någonstans ifrån Han bara säger Spike han Spike, på tiden upp igen Jag tror att han avslutade hela med rösten bara Spike jag har Jag bara träffat Spike en gång men då pratade han väldigt mycket med mig och han hade han hade, hade massor saker att säga. Han hade brunt i rumpan också. Ja, Nej han var lite det är intressant för folk han var dåligt föråt var bra. Nej men det var första intrycket jag fick av Spike. Han ja. var han hade vit bälls överallt förutom på ett ställe. Ja, bra men det är ju fint. Nej personligen gillar jag med min hund. Jävla. det är inte en beiga i alla fall. Ja jag. Var glad för det du. <laughs> Vad gjorde jag. Jag, jag bjöd på vin <laughs> det var snabbt gjort. Sen, Sen blev det en minneslucka. Sen blev det en minneslucka så mycket som blir sommare. Som att jag somnade? Jag var tagit ett tag till. Så att. Ah. Det finns bilder, anyway. Vad <laughs> <laughs> <laughs> tycker ni? Uh, nästa vecka, ska vi köra Conspiracy Gate vol 2? Nästa vecka. Vi kan försöka. Det kan vara så svårt att få till. Juderna. Jag så jag tänkte såhär, jag, jag, jag har lite förslag, men jag kommer inte nämna de här, för det ska, det ska komma som en surprise lite grann, tycker jag. Mm -hmm. uh, men jag har lite idéer kring mm. det här. Um, som kanske, ja men det finns så mycket. Framförallt det var kul att tala om såna För jag har kollat på dem här, uh, den här eller, i... Det här är jag säger en conspiracy theory with uh, Jesse Ventura. Han tar upp en del saker i de senaste säsongen som... Uh, till det, det här är bara bullshit Och det är väl kul att ta upp någonting som man kan För ni, i alla vi tog upp förra gången Finns det någon form av säga, Någonting i dem här som ändå Ja ah, det är lite weird Så vi kom aldrig fram till någonting Ja vi sa att vi löste dem Så vi kom aldrig fram till någonting i någon av dem Sade vi att vi löste dem? Det sa ja, <skratt> vi. vi Jag sa det i alla fall Du bara, sa ja. det ja. <laughs> Och du sa det Alla höll med bara, wow, fan där vi där fixar vi Ja så att uh, det var kul att ta någonting som man säger där är på sånt bullshit Så vi tar bara Reptilian grejen är en sån Rep... Den där australienska fotbollsspelaren Vadå? Det är han som är liksom företrädaren för den teorin det, ja, nej, det v... finns det med David Ike mm. som Ja Det är han? Ja, det är han. <laughs> Jag ska berätta en grej sen när vi klarar det här ja. Men jag, jag tror att han var fotbollsspelare Eller fotbollsspelare Jag vet inte riktigt vilket Men <hör> han, han hade en cricket, kanske, va? Men han hade en e, stor professionell karriär som, som någon slags Halv offentlig person i alla fall mm. Sen tog den slut så då bestämde han sig för att ah, Jag ska propagera för att hela världen styrs över reptiler Istället mm. e, Och så gjorde han det Och så fick han väljeslagare Alltså <laughs> ja, det är ju Ja det finns sånt och så finns det även... Jag såg en jätteläskig uh, Avsnitt om uh, en skinwalker ranch Som ligger i någonstans som det är massa konstiga saker med. händer Jess Ventura Yes yeah. Och det har fångat upp lite coola saker på band till och med Som såhär, vad är det här? Väldigt ofta är det väldigt så här, Det finns, ofta finns det ingenting i dokumentären <laughs> Det låter ju lite locknäs alltså Nej, vad visste du mig var ju lite såhär ja, Det är fint, där kan jag vi... ja Jag tar Skinwalkarounds då Sade jag nu, jag, jag ska inte spara Nej, du kommer jag inte, du kan inte ta det För att jag vill Ah Någon måste ta locknäs Ness på djuret Och så måste spela i på Loch Ness. <laughs> <laughs> <laughs> ja, <laughs> ja. <laughs> det går kul, vem vill ha det? Vi kan bara, det kan vi köra. Vill någon har lagt nästa mm. ut? Sure. Vi, vi, vi, vi får se hur det blir nästa vecka. All right, för jag tycker det var kul att köra en v Jag tycker att ettan var en av de bästa vi gjort tycker jag. Nu har vi ju problemet. Mm. Så jag funderar kanske att man kanske till och med spelar någon annanstans. För, för det blir rätt så jävla högt där. Mm. Uh, och vi var lite se det ut också. Så blir det lite, se, men anyway. i det funkar. Men vi, vi fixar det. Uh, vi är uppe, vi uppe i, vad uppe nu? all right. Nej det behöver inte göra någonting. Vi kan prata på lite till. Uh, för att det var lite pauser och så. Demonstrated was. Ja. Um, någonting mer än någon spontant känner vi behöver prata om. Yeah, jag, jag kommer alltid på saker under veckan <clears throat> som att ah, det här borde vi ta upp. Det här borde vi prata om. <clears throat> Men sen börjar jag dricka öl. Och då kommer jag inte ihåg dem längre. Så, sorry manj Manj? M-A-N-G Manj, vad är manj, manj. manj. Okay. Men, uh, vad Det är du... australiensiska Okej, okay. mm -hmm. tror jag Kanske. Jag vet um, Du har någonting du vill? Mm. <laughs> om. Och nu blir det mörkt oh. Fucking oh. darkness Du blev sexig belysning här hey, darkness. Fuck your couch, nigga Precis, var kommer det från? Det är från Chapelle shop. Oh. När, <coughs> när han pratar om um, Charlie Murphy. Okay. Och snubben som skrev. Uh, uh, Mary Jane. Mm. Watson, det är Stan Lee som var då. Nej, låten Mary Jane. Rick James. Jag tror jag Last Dance the Mary Jane. Det är Tom Petty. Ja, det är Tom det är det är bra. Det. Men det här är Rick James. Okej. Okay. Rick James bitch Okej. Okay. Um. Vet ni om någonting spontant Bra att göra så, när vi... <laughs> tar. Den är gummibyrklädd, så det är lugnt. Mikrofonen alltså. Du är inte gummibyrklädd då? Oh no, <laughs> not yet. Spar på det Vi gör det, då blir det latex. <laughs> ah, yeah. Ja? yeah. Vadå? Okej, jag vet jag, okay, jag, vet, jag vet, känns som jag vill någon form så slutklämning. <laughs> Sen bara så här flubrat om, Fan kommer att en komikerna såhär, så brott och sånt såhär. Det är kul. <laughs> <laughs> så Såhär <laughs> Förlåt <hållå>, High five High five Vadå well, yeah, jag, jag sa inte Någon form av slutklämmar Utöver vi, köp... måste, var, var, var, vi, köper, vi köper det nu <hållt> Det här har varit Det här har varit <hållt> Skäggast Det har det Med Oscar, Jens Och Erik Ja Sapp En bättre slut Klämma till Sapp Hej då Fint Jag var